Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Alexandra Minden, ami szóra is érdemes Kezemben Tandori Dezső, aforiz Dió, aforizmák Ezt a szkolár adta ki Amely köszöni, hogy az ő könyvét Választottam azt írja a az élet álom, az élet mákony, az élet dióny. Az élet álomizma, áporizma, az aforizma tesz róla, hogy az élet mégse legyen kizárólag áporizma. Hát ugye ahhoz tandori fannak kell lenni, hogy az ember ezektől a szövegektől elaléja, mert ugye alapvetően ezeket meg kell tudni érteni, függetlenül attól, hogy magának a ritmusa, magának a, a képe az embert lenyűgözi, hozzátéve, téve természetesen rajzok is vannak benne, egy tandori könyvhöz nem lehet konvencionális módon e, közelíteni, talán annyiban igen, hogy az ember balról, jobbra olvasa és felülről, lefelé, de nagyjából itt vége van a történetnek, Valamikor még a Kalipszó Rádiós azt a hihetetlen e, érdemben részesültem, hogy hallgatta, a műsoromat, Tandori Dezső, és még írt nekem levelet, is sőt, telefoninterjút is adott, de hát annak 16-17 éve, sőt, én egyszer sétáltam vele az általam szerkesztett és vezetett A Reggel cím műsorban, de hát annak is már nagyon-nagyon sok ideje az ember csak azt tudja, hogy megvan még, de ritkán mutatkozik. A kortás magyar léra élő klasszikusának aforizmái kertjének diói, magyarói, mákjai kerültek az aforiz aforizmák kamrájába. Megkérdezem, egy telefonál, mit akar, mit tetszik akarni? Én akkor mindig abban remékedem, hogy a tandori telefonál. Tehát a kortás magyar líra élő klasszikusának aforizmái kertjének diói, magyarói mákjai kerültek az aforiz-dió aforizmák kamrájába. Szikrányi remekművek, rimbölcsességek, máskor hömpögő gondolatfüzérek és ceruzakarcok csokra a kötet, amelyben tondori füzetlapokra lejegyzett reflexiói között kalandozhatunk. Maga a szöveg nagyjából azt mutatja, hogy aki írta, az hatása alá került a könyvnek, és megpróbál olyan mondatokat írni, mint maga a szerző. Ez nem biztos, hogy szerencsés, de nem biztos, hogy szerencsétlen. Ugye ez a Tandori dezső aforizdió aforizmák, mint az ugye ebből a szövegből is kiderül, ez egy olyan mű, amelyet Tandori Dezső létezése folyamán ceruzával vagy tollal különböző füzetekbe ír, hogy hányba nem tudom, és 41 év termése 1961-ben kezdte el, és 2012-ben hagyta abba, pontosabban mondva ez az 1961 és 2012 között született szösszeneteket foglalja össze, ami nem azt jelenti, hogy előtte ne született volna, hogy azóta ne született volna, és hogy az összes egyébként megszületett mű benne van. Én arra kaptam ígéretet, hogy lehetséges, hogy szóba áll velem a szkolár kiadó vezetője, leginkább ezen könyv kapcsán, Addig még van néhány másodperc, addig olvasok önöknek teljesen találomra. 13. Ezek fejezetek. Egy tréfafüzérből, láss szépen nő. Hallottam, boldogság, és azt mondták, hogy az nincsen. De hiába mondták, meg mégiscsak azt kerestem, azt hittem én velem, majd kivételt tesz az Isten, és tréfarabság lesz az élet mézes bilincsen. Ám ez itt nem idézetek, idézet, idézgetős Viccek le, az átmásolásokkal nem törekszem. Mégis. A semmi az még csak a jéghegy csúcsa. Hely hiányában, a hiány helyében. Hiány hiányában, a hely hiányában. A hely jegyében, lásd, hely jegy, hiányjel. Néha magam is sorokat itt elnézést. Maga a kötet az, a, az alábbiakkal kezdődik. Kemény dió, kemény mák. Ismeretlen szerző. Ezerrel azonnal Meglepő módon Kosztolányi dezső. És benne a dió, nem meglepő módon Szintén Kosztolányi Dezső És aztán van még egy szépernő idézet Meg egy idézet Dandori Dezsőtől Egy A világban csak a világon kívül lehet élni Más Még sok mindent szeretek csinálni, csak csinálni nem szeretek már semmit Kettő most se szívesen írok, nem szívesen írom ezt. Lásd csak csinálni nem akarok semmit, olykor az általánosság részletességé válik, konkrétan ezt se azt se szeretem csinálni. Erre tartok nem csupán, hogy csinálni nem szeretek semmit. 4. Roncs telep vagyok. Felsorolhatom tarktól fejtetőig életveszélyes bajaim, mas inkább nézzenek Kriplinek. Roncs telepnek, de ne higgyék, hogy alkalmas vagyok. Szinte semmire sem vagyok alkalmas, társasan vagy félig, vagy nem társas, amire. 6. Ez az aforizma regénye. Nem is az aforizmáé. És akkor most megpróbálom elérni a szkolár kiadó vezetőjét. Ki fog derülni, hogy sikerül-e. Van benne fénykép a szerzőről és egy csomó rajz, mint a Kurt Vonnegut könyvekből. Ismét fialajános János vagyok. Köszönöm szépen. Csókolom fia La János vagyok. Ön fog beszélni nekem két mondatot erről a könyvről így adásban, ha megkérem? Be is adhatom adásba, mert én még tanultam régen, és ezt a részét nem hallják a hallgatók, csak engem. Lehet? Akkor legyen szíves, mutatkozzon be a néniknek és bácsiknak, akik hallgatnak bennünket, meg nekem is figyelek. és Andrá vagyok, a Szkolárkiadó főszerkesztője, és egyben a Szkolárversek című sorozat, egyik szerkesztője, tandori köteteinek pedig az egyedüli szerkesztője a szkolárnál. Ez a kötet, amiről beszélünk, az aforizdió aforizmák, ez a negyedik tandori kötet, ami a szkolárnál megjelenik. Úgy gondolom, hogy különlegesség a maga nemében, hiszen nem kifejezetten verseket tartalmaz, hanem olyan... Tört... Ön ismeri a szerzőt? Igen, ismerem, igen. És lehet vele találkozni, eldicsekedtem a hallgatóimnak, hogy annak idején igaz, hogy annak húsz éve is. Ná, 20 éve nincs. Valamikor hallgatta a műsoraimat, és egyszer volt egy lamentálás című rovetom a magyar televízióban, és egyszer sétált velem a tabámban, ugye azon a környéken, ahol ő talán most is lakik. De azt kérdezem, hogy ön találkozik-e vele? Igen, szoktam vele találkozni, ez egy furcsa kapcsolat, hiszen én írok neki egy levelet, egy levelet, Megkérem, hogy ekkor és ekkor hívjon fel, és Igen. akkor ő fölhív engem. És, és milyen a tandori most? Szerintem ugyanolyan, mint 30 éve. Tehát tandori változhatatlan, változtathatlan, megváltoztathatlan. De ön is úgy van az ő társaságában, hogy nem is tud magára figyelni, mert annyira hihetetlen az alak, hogy az ember egyfolytában a hatás alá kerül, és amikor elválik tőle, akkor konkrétan nem is tudja megfogalmazni azt az élményt, ami őt érte? Hát az furcsa érzés, amikor, amikor egy élő klasszikussal van együtt az ember is. Jó, de az ember ugye nem azt éri, hogy élő klasszikussal, mert ugye ilyen alapon a Beethoven mellett is az ember elnémulna, hanem hogy, hogy, hogy egy egészen más, tehát bizonyos szempontból csak civil módon, mint egy mars lakó, tehát úgy ugyanazt a nyelvet beszéli, mint én, és se. Igen, ez egy furcsa érzés. Az is furcsa, amikor a piacon találkozom tandorival, a... Melyik piacra járva, akkor én is oda fogok járni. A Fény Igen. szoktam vele véletlenül összefutni. Jól van? De az az a tandori? Uh -huh. Igen, jól van. Mert én azt hallottam, hogy a kedélyállapot az nagyon hullámszó. Bár ez mindig hullámszó volt. Ő igen, szerintem nem változott. Nem hiszem, hogy keserűbb lenne, mint, mint volt. Nem hiszem, hogy bölcsebb lenne, mint volt. Az nem biztos? Nem biztos. Gondolja, hogy a, a tandorinak a bölcsesség az beállt egyszer valamilyen szintre, és onnan már nem tudott tovább mélyülni? A bölcsesség szerintem hullámzik. Tehát van a bölcsesség, van aki bölcs, és bölcs is marad, van aki elveszíti a bölcsességet. Mennyire optimista? El. Tehát a megkeseredés, a belekeseredés, vagy elidegenedés az, az nem hatott arra, hogy ő, ő ne reflektálna önmagára, vagy a világra bölcsen. Látta a füzeteket? Igen, láttam. Vagy talán azok önnél át is, átadásra is kerültek van Vannak a papírfecnik, igen. Az, azok, azok abból egyszer még akár kiállítási tárgyak is lehetnének. Ö, ezeket megtartottuk, tehát a kiadó megtartott. Nem csodálom. És más volt és ezekből állítottuk össze ezt a kötetet is, hiszen pont ez ténylegesen papír jegyzett. Tehát nem, nem is fizetek Ezek fizetek vagy papírok. Amelyeket egyébként a szerző fogta magát, és nem dobott ki. Nem, soha semmit nem dob ki Tandori. Tehát 30 éves jegyzettecskék, 30 éves kis ö, salátáknak hívnánk, de azok megvannak, és azt ö, időnként. Hogyan van ez időredben rendezve, hiszen hogyha egyébként önnek egyszer kiborulna a táskájából, hogyan lehetne rájönni, hogy mondjuk a papírfesznik azok mikor születtek? A fesznik ezek nagyon régi dolgok, tehát itt, itt vannak tíz évre. De ezek dátumozva vannak? Igen, dátumozva vannak. Mármint a, a, a valóságos papír. Így, így, így, így, így. így. A kötet... Tehát a szerző olyan, mint egy rendes festő, szignálja, nem hagyja, hogy az utókor összekeverje itt a, az hát életművet. Köszönöm a gondolja, illetve van olyan, ami nincsen szignálva, vagy nincsen aláírva, vagy nincsen dátumozva, viszont beleillik egy olyan rendező elve, amit ő úgy gondolja, hogy most ez ő. Ez egy kosárban kapta meg, vagy micsodában? Hogy, bocsánat, kosárban kapta? Vagy hogyan? Mert ugye a cetlik, meg a füzetek... Pandori nagyon-nagyon rendes könyvtáros szemlélettel is rendelkező író, vagy költő. Rendes fejezetekre osztva... Azt látom, de hogy maguk a cetlik azok hogyan vannak egymás mellé helyezve, amikor megkapta őket? Ég, rendesen egymás után, egy mappába. Volt-e olyan, vagy vannak-e olyanok, amelyekre azt mondta, hogy drága főszerkesztő, azt mondta, hogy Biztos, hogy nem ezekkel a szavakkal, ezek ne kerüljenek bele, mert nem vállalom őket, vagy ami önnél volt, abba, abba a szabadon rendelkezett? Ö, olyan volt, hogy Tandori kiköt, kikötötte, hogy, hogy mi az, amit mindenképpen szeretne viszont látni. Ő amit... rájött arra, hogy ennek mi a logikai sora, vagy nem jött rá? Tehát rájött-e arra, hogy mi, mihez miért ragaszkodik, és mihez miért nem ragaszkodik? Hát én úgy gondolom, hogy ezeket már érzelmek szabják meg. De hogy... ön rájött ezekre azért, vagy ön érezte ezeket, vagy csak... Én hiszem, hogy vette. Nem. Mennyiben változnak ezek az aforizmák, diók, aforizmák, ahogy múlik az idő 1991-től, talán? Ö... Nem, ezekhez az 61-től 2012-ig. Hogy ezek a kis mikortól... Nem, Ezt hogy ha... érezhetően rajtuk az idő múlása. Igen, igen. Mi? Mi az, amit ö, ö, az ember érez, ahogy múlik az idő? Mi a változás? Hát ö, egyre inkább fókuszál, én úgy gondolom, hogy egyre inkább fókuszál Tandori ö, önmagára, a testi változásokra. A test, ö, hogy is mondjam, a test által a lélekre is ható ö, megrögzöttségekre. Tehát egy-egy baleset, ami az öreg korral jár, egy-egy testi változás, ez milyen mély nyomokat hagy a, ha, hagy a lélekben. Ez, ez azt hiszem, hogy teljes mértékben átjön a kötedből. Illetve vannak benne fontos versek, amelyek nem először jelennek meg, de vannak olyanok is, amelyek valami mégis mégiscsak először jelennek meg. És vannak reflexiók ezekre a valaha fontosnak ítélt, már valaha is fontosnak ítélt versekre. Tehát nem egy aforizma gyűjtemény vagy egy versgyűjtemény, hanem a verseknek a mai tandori által keltett érzései is benne vannak, akár majd, hogy nem verses formában, akár pedig egy-egy aforizma szerű mondatban. Maguk a közbevetések, amelyből van néhány és valhozzá fotó is, azok hogy jöttek létre? Megbeszéltük a dezsővel, hogy, hogy milyen kötetet szeretnénk, Közösen milyen kötetet szeretnénk, és nagyon szeretjük azt, hogyha egy picit a verses kötetet, mivel Tandori is nagyon hogy sok valami? dolgozik, hogy egy kicsit ezt nem feldobjuk, mert ez rosszul lenne. Én úgy gondolom, hogy a grafikák, a fotók a Tandori költői világához szervesen hozzátartoznak. Hát a fotók is, meg különösen a rajzok. Igen, különösen rajzok. Mondjuk pont ez a kötet annyira nem rajzos. De azért van benne néhány. Van benne néhány, de például az előző kötet, ami nálunk jelent meg a jaj kiállítás, mint a neve is jelzi, az kifejezetten rajzos kötet. Grafikák ö, tömege van benne. Ez a jó ember, akit úgy hívnak, hogy Tandori Dezsig úgy döntött, hogy 2012-ben nem folytatja ezt. Vagy hirtelen miért lett ennek vége? Vagy majd a következő kötetben jönnek az újak? Már megvan a következő kötet kézirata, igen. igen. De az is az aforizdió aforizmákban? Ö... Nem, nem, nem, az egy következő. Azt én értem, de vajon az aforiz, dió, aforizmák az véget ért? Nincs több cetli? Nem, nem, biztos, hogy nem ért véget, most érkezett el a betakarítás ideje. Tehát nem véletlen ez a dió és a mák. Ez Kosztolányi versére utal, Boldog Szomorú dal, és most érkezett el az idő, amikor pandori kertjének diói, mogyorói, mákjai bekerültek ebbe a gyűjteménybe. Aztán jöhet egy következő betakarítás is, most ezek beértek, úgy éreztük, úgy érezte a szerző is, hogy most már ezek a cetlik, vagy jegyzetek vagy papírlapok többet érnek annál, mint egy papírlap és egy-egy megjegyzés most már ez csokorba lehet közni. Önt Adriának szólítja vagy hogyan? Igen. És hogyan zajlik egy beszélgetést Andoriba? Elmegyek, vagy elmegyünk megbeszélt időpontra. Hozzá? Igen, hozzá Hozzá és ott átbeszéljük hogy mit szeretnénk. Természetesen nem csak arról beszélgetünk, hogy mit szeretnénk, hanem egymás családjairól is ez egy nagyon furcsa kapcsolat, az én apósom, az az ő osztálytársa volt. Gíl az ön apósa, az az ön férjének az apukája. De nagyon gyenge vagyok rokonságban, tehát az igen. ön férjének az apukája, ez mi csoda? Igen, igen. Az ön férjének az apukája, ez kicsodája a tandorinak? <gül> Osztálytársak voltak, és nagyon-nagyon jóban voltak középiskolában. Tehát egy... Ami azt jelenti, hogy az ön férjének az apukája már nem él. Igen, igen. De egy olyan, egy olyan kapocs, ami pluszban... Jelent hidat ő közötte, ő és ön között. Igen, az ember, tehát nem a költő, a nagy költő, a Kosudíjas költő, hanem Tandori Dezső. Jó, de például, hogy derült ki? Kos között. Tehát ez egy furcsa, furcsa viszony. Én úgy de ez hogy derült nem ki? Nem hogy derült ki ez az ismerettség? Hát ez hamar kiderült, Ez nagyon régi a, a kiadónak is nagyon régi a kapcsolata a Dezsővel. Először még nem, mint költő álltunk vele kapcsolatban, hanem mint fordító. Tehát fordításra kértük fel őt, és akkor rögtön kiderültek ezek a, ezek a viszonyok, és, és gyakorlatilag ez a kapcsolat most már húsz éves, így a kiadó és tandori Dezső között, és beért arra, hogy amikor elindult a verseg néhány évvel ezelőtt, akkor rögtön kiadtuk a Tandorinak a feltétlés megálló című legendás kötetét, ami egy régi kötet elég példátlan, vagy azt hiszem, hogy szinte példátlan, hogy egy, egy verses kötet még a szerző életében megél egy második kiadást. Nem kérdezek példányszámot, mert nem kérdezek példány ne, számot. Ne <laughs> uh, de gondolom, vagy rosszul sejtem, hogy egyébként Tandorit párhuzamosan több kiadó ad ki. Igen, igen. Tandori azt hiszem, hogy ö, hát ebből a szempontból egy nagyon előnyös helyzetben lévő költő, szeretik őt kiadni a kiadók. Meg szeretik a fordítását, egyáltalán a Tandorinak a nimbusza az egy, az egy, az egy hihetetlen nimbus. Igen, tehát ő emberileg, tehát gyakorlatilag egy ikon lett, ami, ami nem csak egy, nem egy merev költő ikon, amitől megriadnak, hanem a fiatalok is ismerik. De a szó hagyományos értelmében lehet vele beszélgetni, mert amikor én beszélgettem vele ezer éve, akkor az ember azért tudomásul vette, hogy ő nem pontosan úgy beszélget, mint ahogy azt az ember elképzeli. Ö, én, nem, nem én, én úgy beszélgetek vele, ö, ahogy, ahogy beszélgetek bárkivel. Akkor ön biztos sokkal közelebb áll hozzá, de hát az ismeretség is egészen más. Mi a következő kötet, ami ott van, de még nem került ki? Hát 75. születésnapjára készülnénk. Az lenne a címe... Ennek az, az naptárlag az... mikor lesz? Decemberben lesz a 75. születésnap, viszont valószínűleg azért egy kicsit hamarabb adnánk ki ezt a kötetet. És az lenne a címe, hogy Tandori Light, illetve az altcíme pedig az, hogy Elérintés. Ezeket kiadja, ő vagy ön? Ezt ő a Tandori Lájtot a kiadó adta. Uh -huh. Kifejezetten felkértük erre a költőt, hogy írjon egy olyan kötetet, amely, amelyben a nehéz, de legnevesebb, leghíresebb, már-már tananyaggá vált verseit magyarázza, mint egy kritikus. Uh -huh. Ami persze nem olyan uh -huh. magyar. Kicsögyű volt rávenni erre. Sikerült rávenni erre, igen, boldogan, boldogan belement ebbe, természetesen ezek a magyarázatok önálló művekké váltak. És nem, nem egy iskolás szintű ö, kritikai megfogalmazás, vagy lefordítás a prózára a versnek, hanem egy olyan megközelítés, ami egy új síkot. Mennyire termékeim ma a tandolik? Szerintem rendkívül. Az, hogy Nem tudom, hogy újságokban mennyire jelenik, meg Tandori valamennyire megjelenik, biztos, hogy nem annyira, mint régebben. Tehát egy kicsit az újságokból ő, talán az internetvilága miatt is, hiszen az irodalom ma már nagyon... Ő egy számítógépes ember, vagy nem egy számítógépes ember? Ő nem számítógépes, ő mai napig is a hagyományos 30 éves írógépén pötyög. És hol szeresz van neki egy, egy ilyen írógép szerelője, és az gondoskodik az írógép egészségéről. Mindenkinek megvannak a mániái, neki az írógép az egyik mániája. De ez egy nagyon normális mánia. Persze, természetesen ezzel semmi, de semmi von nincsen. Biztos, hogy nem is lehet átállni, annak van egy hangja, van egy kopogása, van egy érintése. Mennyit javít? Sokat javít. Sokat. Tehát úgy értem, hogy sokat, hogy az elütéseket azok 90%-ban ő javítja ki, mert ő rögtön... Ceruzával vagy tintával? Tintával. És azokat is újra kijavítja, vagy amit egyszer kijavított, az úgy marad? Hát amikor én dolgozom a szöveggel, én még visszaküldöm neki. És javít rajta tovább? És folyt. De amikor ön visszaküldi neki, ez azt jelenti, hogy, hogy a, a tárgyi formában, tehát nem e-mailben? Nem, tárgyi, papíros, papíros anyagban papíros anyagban visszaküldöm neki, ő abba adott esetben belejavít, még egy picit apróságokat, tehát átnézi az egészet, ez teljesen természetes. Átnézi, és visszaküldi nekem, amit én bevezetek, és már is kezdődik akkor a következő munkafázis. Mennyire törődik a világ dolgaival? Szerintem törődik a világ dolgaival. TV, rádió, újság? Rádió, különösen sportműsorok. <gül> tehát atlétika... Lóverseny, ez még mindig. De, de, mennyit jár el otthonról? Viszonylag keveset, egyre kevesebbet, de azért, azért eljár otthonról. Tehát aki Budán közlekedik, azért bele-bele botolhat tandoriban. Ha véletlen legközelebb találkozik vele, ha nem pofát, ha nem ismertem volna, ha nem kaptam volna tőle dedikált kötetet, lehet, hogy már rég elfelejtette. Tehát a sznobizmusom, meg a hiúság, amit egyszerre vetekszik egymással talán. Kősnek ugye, hogy e, fél órával ezőtt még ő se tudta az, hogy mi fogunk beszélgetni, ez egyébként a rádiózásnak az egyik csodája, valamint hát az ön e, hajlékonysága, hogy nem kellett hosszan rábeszélni arra, hogy beszélgessünk, ezért külön köszönet jár. Hogyha belefér az életébe, akkor mondja meg neki, hogy fiala János, most szándékosan nem mondom, mert az üdvözli szótól elborzadok, nem tudom, hogy, hogy, hogy örültem annak, hogy önnel beszélgethettem egy kötetéről, és hogyha megmondja, hogy mikor lesz a fényutcai Piac, én biztos szívesen elmennék arra. <gül> Jó, nagyon szívesen. Biztos, hogy... Engem Fiala Jánosnak hívnak, legyen szíves, ha nem felejt el, akkor mondja nem, meg neki. nem, nem felejtem. Hát köszönöm szépen. Nem, én köszönöm. Sorry, nem, nem, nem, nem, nem. ez a szkolárnak járt meg önnek, aki, aki kiadta ezt a kötetet, amit persze egyező meg, hogy nem lehet egyfolytában olvasni. És szóval ez olyan, mint a Mosonyi Aliznak a, a magyar mesék, ezt az ember olvas, aztán leteszi, aztán megint felveszi. Egyáltalán mit tesz azzal az ember? Ki például össze- vissza visszaolvassa a hátát, olvassa a közepét, az elejét, kronológiát se tart. Jó, tehát én is vagyok úgy, hogy előveszek egy régi pandori kötetet, vagy valamelyiket, ami nálunk van, és akkor gyakorlatilag egy sor marad meg a fejemben, vagy egy, egy, egy szó, egy olyan furcsa kifejezés összetétel, ami akkor meg fog Lehet, hogy másnapra elfelejtem, de abban a pillanatban valami olyan nyelvi bravúrt vagy, vagy érzelmi töltetet adott nekem, ami, amivel olyan jó érzésem lesz. Ő mindig irodalmi területen dolgozott? Rég, régóta, igen, nem mindig, de régóta. Végzettsége szerint micsoda? Én művelődés szervező vagyok. És honnan tért át a kiadásra? A filmről. Ahol mit csinált? A filmintézetben dolgoztam. Buda úton? Ö, akkor még a Stefánia úton. Ah, ott volt. is volt, igen. Igen, akkor még a Stefánia úton volt. Ha az életkorát nem kérdezem, de megkérdezem, hogy ez a Filmtörténeti Intézet, ez mikor volt, akkor arra válaszol? Hát persze, persze, most már nem vagyok abban a korban. <gül> 91, 92, 93. Köszönöm. Nagyon szépen, köszönöm, megtiszteltetés volt, hogy szóba át köszönöm, köszönöm, köszönöm szépen. Neki. Viszont halásra. A beszélgetést Illézs Andrával, remélem, hogy jól mondom. Igen, ő a felelős szerkesztő. Ezt most rögtönöztük, ez fél kord. Jutott az eszembe, hogy megpróbálom rábeszélni. A Skolárkiadónak Tandori Dezső, Aforiz Dió, aforizmák szkolár versek kötete kapcsán született, amely Tandori Dezső ilyen röp iratai, tehát ilyen pici iratai, ha tetszik, verseinek a gyűjteménye 1961 és 2012 között. Alexandra, minden ami szóra is érdemes. Mit? és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János. Alexandra Minden, ami szóra is érdemes Egy, két, hár, egy, két Sárika egy kicsikét butácska De sárikanak a szíve kitárva Gondoltam, hogy egyszer majd befélek, de sárikának fiába beszélek. Sárika egy kicsikét ne rád, de sárikának a tibet. Got Jobb? Akkor beadnak az adásba. Happy a itt vagyok. Tudom. Én Oké, oké. Okay, okay. Csak mondtam a szöveget, neked a sárika, az mennyire van meg a fejedben? Sárika, vagy sárik? Nem sárika, hát ez volt itt az üléstől a sárika, és énekelt benne a brúdi. Hát, hogyne meg. A rádióban az a jó, hogyha az, akit az ember fölve hív, az később veszi föl, akkor nincs jelentősége, hogyha végül is van zene. Ugye a Szilágy János annak idén klasszikusan megmondta, hogy egy rádiómisor három részből áll, szövegből, zenéből és csöndből. Tehát ez nem olyan, mint a televízió, ahol az ember kínosan feszeng, így aztán, hogy első alkalomra nem sikerült felvenni a telefon, semmikor a jelentősége nincs. A vonalban Vámos Miklós, akivel annak akivel hogy megjelent Vámos Miklós Húrok Brody volnék teniszhez velem két korábbi könyve, egy kötetben amelyben ma speciál a Brody volnék portrésszerű vallomás, vallomásszerű portrét trípó, hát ezt azt már itt nem fogom tudni felolvasni, ez, ez már ilyen tandori magasság, ezt, ezt el tudom mondani? Ha nagyon akarom, igen de szerintem tégy <há> egy kérdés um, Ugye most meghallgattam ezredszer az illést, én egy hihetetlen nagy illés rajongó voltam kezemben, tehát vámos Miklós könyvem, mint az Európa Kiadó idén adott ki. Mi baj van az, az ill, a, a brody a hangjával? Hát igazából nincs az ő hangjával semmi baj, csak ő azon énekesek soraiba tartozik, akik zenére beszélnek. Mind itt ilyen a Bob Dylan, vagy a George Brassens Franciországban, vagy ilyen volt a Cseh Tamás is. Ez egy stílus, amelyik azonban nem éneklés. Mi választja az énekléstől? Hát az éneklés az csak egy előre valaki által kigondolt dallamra elhelyezett hangsor, amit hangszálakkal produkálnak, hangszálakkal és tulajdonképpen meleg levegővel. Viszont őt nem annyira érdekli ez. Téged, igen? Nem a maritmust nem tartja olyan nagyon, sem a hangmagasságokat, sőt, ebből egy stílus. Tehát engem igen. Tehát te a, most 2013-ban, ha most lenne 20 éves vagy 21 éves a Brody, akkor beiratnád énekórára? Hát én akkor is, én tudom, hogy ők tulajdonképpen váltakozó sikerrel, de beiratkoztak a Szerényi sokáig járt énekelni, főleg a konc, az szerintem mai napig jár énektanárhoz. Igen, az énektanár az jót tesz. Te illéses voltál annak ideje? Abszolút. De inkább úgy mondanám, hogy bossos. Tehát én a 15. kerületi bos nevű gyár kultúrházában minden egyes illéskoncerten ott lógtam. Néha várba is mentem, de tudod oda ahogy az ő, a, egy fonográfszámban meg is éneklik, hogy a lányokat mindig beengedték, de a ja, fiúkat igen. nem annyira, csak a is Pontosan így jártam, de a Bosba, oda valami érőd, de tudtam jutni, mert ott, ott kisztárt tartották a rendetén nagy darab marcon a gyerekek, és az egyik iskolatársam volt, tehát, hogy úgy mondjam, protekcióval belógtam mindig. Amikor egyeztettük a mai beszélgetést, amely épp úgy élő, mint szinte minden, amit én a rádióban és egyébként a tévében is csinálok. Abban maradtunk, hogy egyrészt elmondod, hogy most te hol vagy, másrészt udvariasan vagy udvariatlanul jelezni fogod, hogy meddig érsz rá, mert aztán jelenésed lesz. Én a játék nevű színházban vagyok, ahova elszerződtem erre a szezonra. Kétféle dolgot csinálok itten. Az egyik az, hogy Bornai Tibor nevű zongorista KFT-ből zeneszerzős énekes oldalán Lényegében zenélek, tehát mi ketten dalokat adunk elő, amelyek két gitárra és két emberi hangra készültek. De ma nem ez van, a másik műsornak meg az a cím, hogy Kész regény, ahol az történik, hogy a közönségből kipécézett emberekkel próbálok beszélgetést folytatni megadott témákról. Az elsőnek a témája a vállás volt, ma pedig a szerelem a téma. És ez érdekes, mert ugye én csak azt hívhatom fel a színpadra, aki egy színes szallagot kitűz magára már a ruhatárban, ezt ott a ruhatárban osztogatják. És nekem egy szempillantásnyi időn van, hogy eldöntsem, hogy a mondjuk 30 vagy 40 jelentkezőből ki legyen az a kétszer három aki sorra kerül, és a rosszabb döntök, mind szenvedünk, nem csak én, meg ő, hanem a drága között. És mekkora az izgalom az ügyben, hogy valaki felrakja ezt a szallagot, vagy hogy számú ember lesz szalaga? Ebben nincs izgalom, mert szoktak. Tehát nem azzal van a gond, hogy van -e elég jelentkező, hanem az izgalom az, hogy aki kijön a színpadra, az jól beszéle, és valahogy olyan élvezetes tud -e ez lenni, de ugyanakkor én nem a szórakoztatással foglalkozom, hanem gyötrő problémákra próbálok választ keresni. Ugye a vállást nem kell magyaráznom, de a szerelemnél is engem inkább a, a megszakadt szerelem érdekel. Tehát amikor a szerelem elmúlik, és mi van, akkor csak nem benned. Tehát ha bár a könyvről fogunk alapvetően beszélni, mégis itt maradnék a játékszínben. Te erre hogyan készülsz? Hát erre sehogy. Otthon egy délelőtte lefekszem hanyat, és próbálok a saját életemből jeleneteket kigondolni, amelyek a témába vágnak. Ugye ez nagyon fontos, mert ugye a Brody könyv kapcsán is ugye te magad feszegeted, ugye veled nagyon vigyázni kell, mert egy olyan ember vagy, aki ha nem is megsértőz, de egy érzékeny valaki vagy, ezt remélem nem fogod visszautasítani, és ugye a Brody könyv kapcsán is arról van szó, hogy ez most milyen mértékben szól a Bródirról, és milyen mértékben szól rólad. Hát szerintem döntetlen. Tehát ugye ez nem a Brody életrajza, hanem voltak éppen az én saját vallomásom Brodyról. De ha most megnézzük a mai estét, ez mennyire fog róla szólni és mennyire azokról, akiket felhívsz a színpadra? Ezt utólag lehet megmondani, de itt is 50-50 a helyzet. Mert én viszem a saját élményeimet, ők hozzák az övéket, és mindig a találkozási pontok az érdekesek. De az, az első ilyen est... Az nagyon jól sikerült, mert itt nem csak az a kérdés, hogy aki földjön a színpadra, az ott jól bánik-e a helyzettel, a mikrofonnal, vagy akár velem, hanem az is a kérdés, hogy ne hat teljesen egyforma ember, vagy hat teljesen egyforma történet legyen. Mert végeredményben a vállásokban a hasonlóság. De ez nagyon jól sikerült, ez a legutóbbi, hát kíváncsi vagyok ma, hogy lesz. És ez a ma? A következő séria az meg a barátságról fog szólni, tehát mához nagyjából négy hétre. Ott még kíváncsi vagyok, mert szerintem a barátság és a szerelem az ugyanaz. Akkor rögzítsük, hogy ma április 25-e van, mert amikor ismételni fogják ezt a műsort, akkor már menjenek el a játékszínbe, bár gondolom elfogytak a jegyek. Annak idején te emlékszel -e arra, hogy hogy ismerkedtél meg a Brótival? Pontosan mert egy kalandos alkalommal a saját igazán gyöngek is együttesen A gerilla az előzenekarként működött, ahol csöllített a nagy illés. Csak ez egy ori rendezvény volt, vagy mi volt nem ez? Volt. Ez egy ori rendezvény volt? Persze, ilyen utazós, mennyi kellett különböző helyekre az ori fakaruszában. És akkor hát... Mennyire volt népszerűtlen dolog előzenekarának lenni az illésnek? Nagyon. Nagyon. Mert a, a közönséget egyáltalán nem érdekel. Evel ezzel óvatal kell válni, mert én voltam olyan generálkoncerten, ahol a generál a bergendinek volt az előzenekar, és senki nem akarta hallgatni a bergendit. Biztosan ilyen, de biztosítatlak, hogy, hogy amikor mi voltunk az illészenekar, akkor minket nem akart senki hallani, és ha hozzáteszem, hogy én se. Tehát én is azt vártam, hogy a villést lássam ilyen közelről. Én ott is megkettem, meg egyébként Kondzsusával, akihez egy írunk? életen át szóló barátság. 1966, 16 voltam. Hát képzeld mekkora izgalom ez egy 16 évesnek. Akkor a Bródi lehetett 19? Hát igen. És az van, hogy ő a nemberszámba vett. Nem az mit jelent? Nem velem, hogy öcsi, hanem hogy kicsit úgy beszélgettünk. Érdekeltem mert én főleg szövegeket, de is írtam, de mondjuk mint szövegíró próbáltam ott megnyilvánulni, és akkor eszmét cseréltünk arról, nem szólt le. hogy főleg arról, hogy én is szerettem írásszámokat, nem, bocsánat, én is szerettem Beatles számokat fordítani magyarra. És ő is próbálkozott vele, de soha nem adta őket elő, mert elégedetlen volt. Ez mai napig így van neki az a véleménye, hogy az nem jó, ha lefordítják magyarra nekem meg. Viszont az a véleményem, hogy de ha Magyarországon vagyunk, akkor néhány verszakot mégis kell, és erről elkészítünk egy kicsit. A legközelebbek rendezvényen találkoztunk, amit vagy a KISZ, vagy a PÁRT, vagy már talán a kettő szervezet, egy ilyen protestcong együttesek lenni, mint mi. És mi tartottunk egy bemutatót, tehát kvázi egy rövid koncertet, és ott ott az a, a rock akkori aprajan adja Omega, Metro, az illésből csak ő, Liverszín, nem tudom ilyen zenekarok, már nem emlékszem. És ő felszólalt, és azt mondta, körülbelül azt mondta, hogy Hát ez nagyon érdekes, mert mit tudom én, de azért az nem az nem jó vért, hogyha mi megpróbáljuk elénekelni a népszabadság vezértikkeit, Itt vitatható ének és gitártugással, mondta. És én nagyon találva éreztem magam, mert én teljesen egyetértettem vele, tehát én arra készültem, hogy majd azért mi belejövünk, meg. szépen megtanuljuk ezt, de hát eddig a politikai szivatás már olyan erős volt, hogy erre azért igazán is sosem elítson. De jobban énekelsz, mint ő? Hát nem. Hát ugye ő egy énekes mégiscsak, ő úgy használja a hangját 40-50 éve, ahogy akarja. De én egy másféle, tehát én inkább így a Belkántószerű éneklést szeretem. És hát néha úgy érzem, hogy bizonyos dalokban elég tisztán énekelek. Most tartottunk egy könyvbemutatót mi ketten, a Húrok cím általában említett könyvbemutatóját, ahol jó volt a beszélgető társ a végén elértünk három számot. Az egyik abból egy illés szám volt a mi rám, amit én énekeltem. Ő csak úgy kísért egy gitáron, meg egy alázó És én úgy éreztem, hogy egész jól sikerült, ő is ezt mondta. Én nagyon szeretek énekelni, és azt hallatszik. Ő nem szeret annyira énekelni, tehát ő a mondani valóját akarja jutni a közönséghez. Maga az éneklés neki nem olyan fontos. Az énekelés évei lassan elmúlnak a nagyra nőtt lelkek, a pincére bujba, pincébe bújnak énekelte, vagy az URH, vagy az Európa kiadó, most ezt hirtelen nem mondom meg, de talán az Európa kiadó. Az, hogy te hosszú ideig legalábbis közönség előtt tudtom, hogy nem énekeltél, az egy önkéntes visszavonulás volt, vagy belátása annak, amit rád mért a sors? A szó jó, vagy rossz értelmében? Két oka volt. Az egyik, hogy amikor a Geri testből kiszálltam, és az akkori partner ember tanács, aki ugye nagyon nagy jesszénekes lett, Igen. ő nem akarta. Ő azt akarta, hogy mi folytassuk, mert úgy érezte, hogy a két kettőnk hangja szépen kiegészíti egymást. Szóval, és, és arra kapacitált, hogy ha nem tetszik nekem, amit mi játszunk, akkor játszunk más, de maradjunk együtt. Viszont nekem elgeredtek novelláim küszöbön álltak, kötetem, már egy film munkálatotban részt tehát úgy éreztem, hogy ennyi mindennel nem lehet foglalkozni, és az én hangom inci-finci az övéhez képest neki nagyon mély, rendkívül olyan dús hangja, mint a fáradt olaj, szóval nem De most a belki És akkor kiszálltam, de a másik ok az az volt, hogy a, a magyar akkori politika annyit szivatta ezt a zeneket, tehát egyszerre tűrte és e, támogatta, mert ha kellett helzink ide a békekonferencián egy zenekar, akkor minket küldtek, de minden olyan számot, amelyik a viszonyokkal kapcsolatos és hát persze kritikus hangvétel, és ezt rögtön letöröltek, minket mindenhonnan kitiltottak, engem emiatt nem vettek fel az egyetemről, ezt hosszan sorolhatnám, tehát annyira rossz emlék fűződött ez a Geri együttes, hogy amikor kiszálltam, attól kezdve 42 évig se nem énekeltem nyilvánosan, de nem nyilvánosan se, és nem is gitároztam. De alapvetően mi volt a rossz emlék? Ami belőle fakadt, mert az annyira ugyanakkor a sikerek is gondolom, hogy ott a voltak. Az a át, hogy folyton elgáncsolják, betiltják, klubokból kitiltják rendőrhatósági figyelmeztetést azt kap, de útlevelet nem. Hát, ezt, ezt nem hiszem, hogy ezt magyarázni kell, hogy mi a rossz emlék. És akkor ettől szabadulni akartam, nevet is változtattam. Emiatt? És keresztnevet, kereszt nevet. Nem. Én Vámos Tibor voltam. Azt én tudom, de azt kérdezi, hogy emiatt változtattál-e nevet? Hát, kizárólag. Voltak miatt jelen Volt egy Vámos Tibor nevű akadémikus, aki Van itt az új de nem ez volt az én okom, hanem ez, hogy Sőt, De saját magadat nem láttad egy gitárral a Wembley-ben, amint őrjöng a nép? Hát egyáltalán nem, nem beszélő, hogy akkoriban mi nem tudtuk, hogy a nép a Wembley-be fog őrjöngeni a rock zenét. Az hát csak a beatles volt a előjoga, hogy ilyen stabil. Örjönk téle illéskoncerten? Hát nem, nem láttam, egyáltalán nem éreztem erre magam alkalmasnak. Te a csendes szemlélődők közé tartozta. Nem még Hogy a csendes szemlélődők közé tartozta? Hát azt mondták, idősebb tudjuk, hogy csináljuk -e ezt, akkor erre csináltuk. Nem, most nem azt kérdezem, amikor te ilyés koncerten voltál, akkor dőltél a falnak, és nézted? Nagyon élveztem. Tehát szívesen lettem volna Szörny te helyében, de sem az a De nem sikitoztál? Az énektudás nem, nem volt meg. Hát én nem vagyok egy olyan sikitozós fajta. Hát ki tudja, hogy akkor milyen voltál, az nem tegnap volt. Hát ugyanilyen, nagyon zárkózott. Vannak korabeli tévéfelvételek, mert együtt a látszik, hogy a Berki olyan jókedvűen ritmusra úgy csinálja, én meg ott állok, mint, mint egy komorbika is kötelességszerűen teszem a dolgokat. Jó, hát én ugye már számtalan alkalommal megpróbáltalak téged megfejteni, némi sikerrel nem sokkal, de talán többel, mint egyel egy tízes skálán. Azt az ember sohasem tudta eldönteni, hogy ez nálad egy mennyire felvett magatartás, és mennyire nem, bár te erre mindig ugyanazt válaszoltad. Hát legalább tüvegtetni, <há> Igen. Az, hogy végül is a Brody nem írta meg azt a könyvet, amire fel lett kérve, arra te egyáltalán nem voltál felkészülve. Nem, mert én valahogy a barátságot mindig komolyan vettem, és úgy éreztem, hát megígért, biztos megírja. Hát erre nem számítottam, hogy így. Az milyen könyv lett volna? Hát a saját történetei az illés időkből, amikor őt betiltották, hát rengeteg történet volt. Ezeket úgy félig meddig én megírtam aztán. De az... most azt kérdezem tőled, és ez egy rossz kérdés, de nem lehet másképpen föltenni helyette, mert ugye ez nem az a könyv, mint amit ő írt volna magáról. Nem, ez egyáltalán nem az a könyv, de hát ő nem írt magáról, és akkor már úgy vitt a lendület. A 90-es évek elején vagyunk? Abszolút. Tehát én amikor hazajöttem Amerikából, és megalapítottam az Abóvó kiadót, az első ötleteim egyike volt, hogy legyen az általam nagyon tisztelt rockzenészekről valamilyen könyv, és született is egy egyébként nagyon rossz könyv amit kiadott az Abóvó kiadó, és ugyanakkor kértem fel a Tinit, hogy ő is írjon egyet, de hát aztán ő sose el. és igen, ahogy mondod, írtam helyette, csak ez már nem a szól, hanem a rock kapcsolatos minden emlékem benne van meg, hát szabatosan az ő az ő élete is készült -e más könyv? Tehát én értem, hogy a Brody-val ugye felsültél, mert ő nem írta, meg a konc nem sikerült jól, de volt-e folytatás? Sorényi nem akart megnyilvánulni, tehát így ebből az egészből, és akkor ezek után én a presszerhez már el sem mentem, mert ő volt még ugye az étlapomon. Azért nem mentem el, mert akkor tehát megjelent egy elég mutatós LGT album, és úgy éreztem, hogy hát nyilván, ha ez van, akkor már nem kell még egy most nem szeretnék lukra futni, mert azt fogod mondani, hogy ilyen könyv van, de én tudom, hogy te permanensen írod az életedet, szitakötő és az összes többi, de... Ön életrajzi köteted lesz-e egyszer? Nem, soha. Én gyakorlatilag elosztogattam az életrajzomat a különböző regényeimben. Persze mindig átírva, meg átalakítva. És ha én egyszer felkérnélek, ha az általam vezetett könyvkiadóban, hogy írjad meg, akkor én arra kényszerülnék veled kapcsolatban, hogy írjak, hogy ha én Vámos Miklós lennék, mert egyébként azt nem írnád meg? Én biztos nem. Hát mondom, nagyon sok... Mi szól ellene? Írtam, amelyikben különösen volt egy olyan kötetem, hogy hogy volt, amely arról szól, hogy idősebb írókról milyen emlékeli vannak, akiket mind ismertem, és mind meghaltak, mikorra már ezt megírtam, ennek már van vagy 7-8 éve. És ott nagyon sok minden van az életemről, és úgy érzem, hogy szükségtelen ezt tovább csinálni. Tehát az, hogy az egységes szerkezetben legyen arra, te nem tartasz igényt? Nem, meg a személyemet nem érzem olyan fontosnak. A de ez egy, egy bujkáló dolog, mert ugye miközben a személyedet nem tartott fontos dolognak, ugye arról beszéltünk, vagy beszélte, hogy ez a könyv is 50-50? A színpadon is 50-50? Nem úgy van, tehát bennem nincs ilyen megmutatkozási vágy. De egy magyar társadalmi periódusról nagyon szívesen írtam. És ahhoz De amikor nincsen benned megmutatási vágy és felérsz hétkor a játékszínben, akkor azt minek nevezzük? Hát itt ki fog megmutatkozni. Az a hat ember, aki jöjön hozzám a szintra. De arra is azt mondtad, hogy 50, -50 mert a másik felete vagy. Nem hát belekeveredik, hát ez nem, ez úgy, úgy, úgy nem lehet beszélgetni valakivel, hogy te meg se szólasz. De itt nem is arról van szó, hogy nem szólhatsz meg, hanem az, hogy mennyire kerülsz bele a szövetébe annak a beszélgetésnek, ami elvileg a másikról szólna. Hát igen, de ezt én nem tudom előre. A cél nem az, hogy belekerüljek. De, de a végeredmény én... sokszor az szokott lenni. De nekem nem. Én tulajdonképpen én egy visszahúzódó könyvmol vagyok, aki csak úgy színpadra keveredik. Hát ember nem keveredik színpadra, vámos azért, ezt mind a ketten tudjuk. Te egyébként saját magaddal hogyan vagy? Hát mondom, visszatérnek az övezőkérdése, nem tudjuk mind a ketten. Tehát én az a típus vagyok, aki, hogyha jelentően focizik, és elég urul egy labda, meg fogja próbálni kapura rúgni. És ha sikerül, és bemegy, akkor örül? Hát persze, de magától nem keresi a focipályákat. Tehát, tehát a focipályák mennek utána? A világ, ez uh, inkább... A... Egy Pepsi-Cola reklám volt ilyen valamelyik labdarúgó világbajnokságnál, hogy, a, hogy a, a labdarúgó pálya ment a világsztárok után. Hát, igen. Nem, én ezt tudom, hogy már régi téma köztünk, hogy te ezt nem hiszed el. Te azt, hogy én voltak éppen egy exigícionista vagyok, csak na most én teljes részinteséggel azt mondom neked, hogy nem, de ha ilyen feladat elé kerülök, megoldom. Meddig van időnk? Nem keresem. Ide, ide is úgy kerültem, hogy felkért a színház. Tehát nem én jelentkeztem, hogy csinálnék már én valamit. Tudod? Itt... Mennyi időnk van, azt kérdezem tőled. Nem egészen értem a kérdésedet. Hát mondtad, hogy 7 óra előtte el akarsz köszönni. Azt kérdezem, mennyi időnk van még? Most 8, 6 óra múlt 27 percre, az az ismétlésnél nem lesz mérvodva. Van 5 percünk, még fel kell mennem a színpadra, és leellenőrizni az összes mikroportot, meg hogy a székek jó helyen állnak-e. Magyarul egy alapos ember vagy, Ez nem bízod másra. Én már fél 6 itt szobrozom. Azt kérdezem tőled, azt a kérdést nem hagynám ki. Mekkora Na. jelentősége van, vagy milyen jelentősége van annak a tényleg néhány mondatnak, amely szerintem három oldal, de talán két oldalt se tölt meg, amivel kiegészítetted az annak idején készült könyvet? Először is nem, de több oldal. Másodszor is is. két könyv van, van az a Tenishezben, és ott még meg a Bródi. Az egyikhez egy... Viszonylag hosszú előszót írt a másikhoz egy utószót, de nem az a lényeg, hanem mind a kettőt végig kommentáltam. Igen. Tehát szögletes zárjelben a mából hozzá-hozzá szólogattam, mert olyan régiek. És, de találják el logikát abban, hogy mihez szóltál hozzá, és mihez nem? Igen, amit úgy éreztem, hogy nem lehet szó nélkül hagyni. Tehát elmúlt az idő. És ami vá annyira megváltozott, vagy annyira másképp veszi most ki magát, hogy nem lehet szó nélkül, De az eszedbe se jutott, és nem a lustaságról beszélek, hogy az egészet átírja, de erre nem volt szükség. Én úgy vagyok ezzel, hogy valamit át kell írni, azt inkább nem adom ki. Van lesz ami egyébként az életmisorozatban. Elnézést ebben belebeszéltem. Semmi baj. Tehát lesz szerepélda ebben az életmisorozatban, hogy bizonyos dolgok nem fognak megjelenni, mert én úgy tartom helyesnek. Elnézést, keres az én rendezőm, de most megmondom ne neki, hogy visszahívom. Hát jó. Visszahívnak, Zsolt. Nem, ez, a, ez, a, ez az én mikroportom, ami mindig be van kapcsolva, és le, sohasem lesen tudni, de visszatérek hozzád. Azt kérdezem tőled ennek kapcsán, hogy ez azt jelenti-e, hogy te ma ugyanazt gondolod de a brody mint annak idején? Alapon, alakban igen, sok részlet nem. És ez. Ez, ez ott van a, ezekben a szögletes zárójelekben. De egy dolog biztos, hogy ez egy életre szóló barátság most már. Sokáig nem mertem azt mondani, hogy mi barátok, hogy ritkán találkoztunk. De valahogy ebben a periódusban sokat találkozunk, és úgy érzem, hogy ő is azt mondaná, hogy mi barátok, hogy... Volt egy nagyon szép... ...összetalálkoztunk, ő élete válságos helyzeteiben, én életem válságos helyzeteiben, és a barát főleg akkor kell. Igen, ez nagyon érdekes, a szörnyi Leventének volt egy interjúja, azt mondta, soha többet nem találkoztam ezzel a vonallal, hogy az ő barátsága Brúdi-val azóta... Állt helyre, bármennyire is furcsa az összes purpár léjuk dacára, amióta megöregedtek, és adott esetben isjászra, lábfájásra, hasfájásra egymásnak adnak doktorokat, és ezt valami olyan nonchalanszal nyilatkozta, hogy az, az hihetetlen megejtő volt, soha többet erre a témára, így ebben a formában nem tért vissza. És ugyanakkor nem volt ebbálvány romboló sem. Sok-sok hiány sok mutat arra, hogy köztük egy erőteljesen van ami szerintem nagyon jó. Én nem megörülök. Ha ismersz valakit éve az, az már egy múzeumi dolog. Tehát arra akkor is figyelni kell, ha nem jó. Pláne, ha jó. Te ma mit gondolsz az írlésről? Én életemben óriási jelentősége volt nemzetéken életében is. Van egy ilyen angolszázs film, amelyik meg olyasmi a címe, hogy a, a rock szerepe a socialista tábor összeomlásában. <gül> és én úgy érzem, hogy ez kétségtelen a roknak ebben a cserepe volt, és Magyarországon az illés volt a koradal már. Azt tudjuk-e, hogy hogy tetszett ez a brodin. A könyv? A könyv? Igen. <gül> hát szófuk a ember, de a, a sorok között azt olvassuk ki, hogy nagyon elégedett volt vele. És most meg különösen örült, hogy az életmű kiadásomba bekerült, ez, mert ugye egyikünk se volt abban biztos, hogy ez egy úgymond komoly könyv. De én úgy, úgy, úgy ítélem meg, hogy, erre ticsi, hogy, hogy, hogy de amikor te ezt írtad, volt-e bármi, ami téged foglalkoztatott a tekintetben, hogy azért nem kerül bele, mert az esetleg őt bántana? Nem, én ezzel soha szóval nem törődöm. Úgy vagyok ezzel, hogy inkább egy sírjon, mint százezer. És hogy olvasókra gondolok, te, szóval érted? És ő nem is sírt ennek ötkeztőben. Gondolkoztam, hogy az az egy, aki ott van, az sírhat, de a több millió ember az ne. És most elnézést nem tőled meg a hallgatóitól, de első figyelmeztetés. -rend, rendben, vagy el vagy engedve. Elolvasom ja. a másik felét, akkor is felhívlak. Nagyon szépen köszönöm. Azt köszönöm. Már most Miklóst hallottak. Alexandra, minden ami szóra is érdemes. Itt?